Goysuntarenki alde htainerat goasa, gorduena errialdera tastuntako berria da, Shirian telabiat hiria berreskuratu dutela, estatu islamikoa konparat kanporatuz barkatu, taortas baliatugilea urtzi urutiko etxeak kazetariaren gomitatzeko igonontzuri Eguno, bai. Jadanik, uh, gurikin izan zinen, uh, ko bani iriaren atxikitzea lohtu zutelarik uh, gudarik urduak, uh, oraikoan uh, beraz uh, bestalderat egin dute, kanporatu dituzte uh, iri batetarik estatu islamikoak, uh, justuki, iri horrek zer garrantzia du estrategikoki? Ba, handia, handia duz, e, justeri, di hori, bueno, alde batetik E, muga-muran zegoen hori Turkiak badu e, Siriarekin 700 kilometro luze den mugabat eta eta iparrek eta iparrekialdean irakera irakera begira e, gune horri baino ezien uzten e, zera ez e, da esaten dioterak e, edo isseke de estatu islamikoak beraz hori zen oso-oso e, gune garrantzitsua e, zera guztiak e, ba, behar zituzten pertsonak eta behar zituzten gauzak sartzako, turkiatik eta sartu ahal izateko, ez? Eta beraz, hori-hori ba, erortzak, hori galtzeak e, kalte handia egiten dio, eta eraberean hori e, alde batetik eta gero kurduek bazuten e, bueno, beraien autonomia edo aldarik atzen dutenean beraia e, bi urte iaia, Nola hiru iru lekuetan matxinatzen dira, edo iru leku hartzen ditu esaten dute, beraien asmoa ez dela, handik e, e, garra egitea, edo edo beste sirek erratzen ari dina, zin joren lurralde hartze, baina bai beraien lurraldei eustea. Eta e, nola labiatek egiten duena, hiru eritzak diko bi, hau dakobani, erdian zegoena, e, eta, eta jasake edo ez loaire ere diena, horirak eta, eta Turkiako mugan, eta aria petrolio asko duen, ere mori, bat batu egiten ditu lurrez, eta beraz nolaiteko, goro, Arnasa piskat hartzeko ere oso garrantzitsu da Koba nerea begira adibidez, orain badute eh bueno, Mendekaitzen izen e, bide zuzena irakeko mugaraino eta eta beraz e, Turkiaek blokatu harren eta eta igualdetik estatuislereko izalarren ola iteko iestea bat edo eta sarrera noski izango dute e, iraketik etor bai pertsona eta eta eta materialentzat. Mm -hmm. Aipatu bezala, Kobanin hiri baten atzikitzeko gaitasuna erakutsi zutena, hori hiri baten birreskuratzeko indarra Araidu militarkia eh, badela indarraundi bai, e, bat ekorduena? Bai, eh alde batetik beraiek sarrita izan zituen bezala, beste batzuren aldean ez da behar badare ba, irakene e, sita batzuek eta bueno, ba Mosul hori zenenetan etze den etxean, Mosul e, bestelako hiri batzen eta eta, eta bazuen fisat okupazio itxura hori, ez? ba aldiz, e, kurduak kurtuak ez dute beste lekuen ura jo eta beraza etxean dira, eta badakite eh e, badako dela horri ba, horri uste eta eta beste kanponatez eta gero ere zin daukatu eh nolabait mentebaldeak kasu hortan eh ba, aldatu bat izan duela orain arte zeukainarra eta eta gobaneko kasuan eh zera estatuto bombardakete ere gire, ba ba eragin dutela eta horren beste ez horri e, e, izan direla e, kasu horretan eh zera E, isi zen e, iriburu ez ofizial den rakatikete hurbiltzen e, berda da gertu xeban dago eta beraz horrer bueno, ba, ere izonderaginek bai eta estatutatuak e, bombardzakete ere erraztu dute naiz da desarauzela ba ba gero lurra ere egin berda zegon eta eta hor gorduek bai eskutzi dute e, ba maindarrandi bat hori e, hori egiteko Mm. La, lau edo bosteguna ez loktu dute garaipena epe labuha da horrek du dut, nazioarteko laguntza horrek du esplikatzen e, garaimotzuri ez, ez horrek bakarrik horre pentsatzen dut une baten e, e, nigu zutu operazioa maiatzen edo abiataz ezutela bi aldeetatik e, elkarrekin batek egiteko ez eta beraz gero azken egunetan gertatu dena bueno, ba, e, gertu datu ala e, bueno, e, tela biat hartu e, e, baino lehen ikusten sustemarra da garrantzitsuago dela kaso egoaldetik bidea histea, bez inguratu eta geratzea herria eta astegururako ba hori da lortu azuten, ez. Ikusten txenten etelagarak ezekola Turkia baizik, eh indarregiagorik hartzerik ezekola eta eta eta hori esker lortu zuten ja astelenerako ba beresku beres egin esku elitzeak eta eta bai eh ja herria asko eta ba hor bazilerik ba molborrio hiztegratzez bai, e, e, e, e, e, e, e, ez hacía esartzea eta nolaiteko simbolikoki horrenbesteko garrantzia daukenez bai eh aqui eletik hiri irakeko aldetik ez parkatu eh kobanetik ez eta kobanix eta kobanetik eztasen beste beste borrokalarioik bat egitea eta era berean, banmuga nagartzea ez ikusten banmuga beraien esku zegoera ba simbolikoki du e, eta eta beraz ba bai, nipen txazut hori ere urbilduela, edo bia elgarren gana urbilduela, bia aldeek, bai, rolaiteko, edabakki edo handiago ere bazutza, baina baina Azken Azkene gunetana, prentxana, gertu dira, aski, aski agi gariak, amak milaka pertsona, iesi joan direla, ondoan den Turkiarat buruz, baina, asiera batean, arteak itxiak izan zaizkie, nolaz da hori? Bai, hori, turkiak, leire egin izan duen bidea, jarri bada da, ez, nolait ikusten zen. Itze hori laguztopo handirik e, e, ara sartzeko, ez, izizek behar izten dituen gauzai, eta bueno, ez ofizialki lagundu, baina, baina, baina bai egin izan duela, bueno, nolait ere bestalera begiratu edo, eta aldiz ba, bueno, e, jendeak eta la, gerra gainean zuten ikusita, eta, eta bueno, alde gina izan du alde batetik, mugai e, itxi horret zuten, eta bestetik e, zera ikusi zuten egin Isis bera gainean zutela ez, eta estatuatuak ez errein gabe, or, oso harkazki esangura txokegon direz, e, Turkiako soldatuak alde baten, eta metro gutira isiseko e, zeran milizienoak edo edo, edo, edo, edo horiek, eta ez harri ez zirtelelkarri egiten ez, eta bai ba, ba, ba hau egartu zituzen harritarrak, eta bera ere atzera bidali ez, e, ba, harri da ja joatera, eta bon, ja igenden olaiterea goera jasanga izabirtuzen arte, bero handia egiten zuen, eta eta eta, eta ja irek izaituzten bai. Segitzen dugu zurekin e, aipatzen e, te la via dei Irioribeheskuratu eta zumbait egunetara erraiten aldea estatu islamikoaren ahultze bat badela Siriana. Bo, ez dakite hori behar biharmadere e, asko eta estatu islamikoa oso indartsua da. E, siria eta, eta iteakeko eremu zabal bat badu oraindik ere kontrolpean eta eta eta beraz ba, ba hori e, Leku bat galtzeak ere ez, ez du beralakoan esan nahi, e, ura desagartukoen. Nik eta eta dut dut denek nikusten utori pisikapenetan dutenek ezarritzen dute eh oraindik ere hor lan lan handiagon bide luzea geraintzet hartu berda sidien eta irakeren horri baten iaia eh izen ez bai baina baina egiaz e, ez diren estatua diela ez desagartutako desagartu egin, mm. edo ondoratu egin diren estatuak diela eta beraz horre baso mortu gene muza baten e, ba ora ni nere e, en dae estatu islamikoa e, nagusi dela. Honek e, nola nolabaiteko aldaketa ekarriko den ba nik bai uste dut Mendebaldetik begira eta batez ere eh IPGedo edo IPG isena kon milicia kurdo ekarri beharko lukela aldaketa batez ere. Irakutsi dutela nolabaiteko indar bat badutela eh serioeskia hartuak izen berko luketen indarra direla eta eta E, lehen lenda bizi etxea den defensa narrativa Arriba Lima daiteko no, bueno balore batzun edo, edo mendebaldean gutxienez eh bueno mm, defendatzen den ideia batzun alde ere eh hor ba, e, garrantzia dutela eta eta orain arte ba ez dute ia, ia laguntzerik izan ez irakriko kurduak bai binaldiziriakoek ba nek ez leporatzen diotelako basa ba, bezala ber pekeeren e, pekska e, aliatuak edo, edo edo edo hortik sortuak kote diren Eta eta horren ondorioz, ba, bende baldea beti ere Turkiak e, eta atez ere ardoan presidenteak e, sektu lakoak ditu, em, askotan ematen izan nahiago zuela, isi egotea e, kurduak egotea baino ez, beldur handia zioela horri, Eta horren nahi dinan ikustu dut, aldaketan dia bai ekatibarko lukela eta pisikatere ikusiak izatea ezko bani salgu esmena izan beharren banoa. Dolo aitene, haintzat ba, hartu gareko eta eta eta, eta izisen aurrean benetan e, aurre egiten nari diren indar garantitxu bezala hartu gareko liratekela. Hortik aurrera, basirian... E da ere estatu islamikoaren haren bukaira gertu dagoen ez dut uste baina bueno, bai kolpeko gorra izan dela bere inzatori bai hmm. Turkiela istar gaipatko dugu, baina siriako kurduak gusteko uh, um, egan duzu bi lujalde edo bi irinagusi juntatu dituztela, lotu dituztela, orain segituko dute ere moa irabazten saiatzen? Bon, bere estrategia hortik badoa, alde batetik eh teladia ezbait askatu duten asken herri hau nolairen segurtatzea eta behar da ba eh mugalde hartu da duten bezala pizkatego aldera pentsatzen dute eh eremu zabalxiago bat lortzea ba hori izateko ez eta beraz bako baniraño doan eh baia ja, kilometro baituteste segurtatuag ez koan tiket eta irakeko mugara sortik eki ekialdeaz e, arteko eta beraz hori bada nik uste dut horre saiatuko direla hori gutxienez segurtatzen eta hortik aurrera mendebaldeantz au da kostalderantz afrin daukate irugarren kantoi bezala horien bide luzeagoa dago eta eta ez dakit horri baina asmo bezala badute hori alepotik gertu dago alepo hiriendia da orain isi sindarri egiten edo saiatzen agite egiten hirian sartzeko eta eta ikusi behar Erramezala orain aipatko ditugu Turkiako kurduak, eh, joitera ziz kurduak egialde desberdinetan banatuak direla. Eh, hor, haute eskundeak izan dira eh, joan den astean, eta euneko amareko maha gainditu du aldehdi kurduak, horrek ganaibaitu, hor deskaritza bat izanen dutela iriburuan. Zer egan nahi du amarek, euneko amareko maha hogean gainditziak? Bueno, euneko amare hori da... Eh... Bak, estatu guztietan, edo er, alde guztietan, bada, nola baiteko, gutieneko bat, boto gutienekoan hortu behar dena, e, ba, izan udal baten, izan e, parlamentu baten sartzeko, ez herriko e, etxeetan ere, behar da gutieneko bat. Gertatzen da, Turkian gutienekori oso oso handia dela. Ez, euneko hamar, jarri zut, bueno, ormila behar zelundalara goian, kolpe izan zen, eta... Eta militarren nola hori ezarrez zuten, ez. Estatu oso nago da, Turkiak osoko botu ene uniko hamar lortu behar, Turkiako parlamentu onzaltzeko. Bizten dira, horri alderdi handiek badute lortzea, baina bizpeiru alderdi baino ez, ez. Eta aldiz batez ere pentsatu zen kurduen aurka. Behaz balitekelako alderdi bateko, kurdistanen babes izugarri izatea, kurdu iegustiak horri ematea beraien botoa baina nola estatu osoan, eunoko hamar lortu behar den, Ba, ba, kurduen noreko irurogeita lortuta ere, ez da aski, parlamentu nosazteko ba, estatu osuara begira, ba, ba aski gutxi delako ez, bueno, ba, beraz, ba, nolaitere horretarako ez harria zen. Eta aldiz, bueno, kurduek egindute azken urteotan, eta eta bizpeir urte bat ez zera, hori aldaketa bat, e, ikusi dute, frantziako, e, turkieko, zera, e, ezkerra ere, edo jende asko piskate ide jaurerako izan zitzakena ere e, umezurtze da sentizitekela eta eta berez baurien aldeko ere apustu egitea eta, eta oso miatera zaie argi dago ere kurdua asko kere erdoan alde egin izan zuten kurdu askok bizkarra man diotela ez dutela e, gehiago jakin nahi hor siriak ere erain handia izan du turkiak siriarekin eta siriako kurduen aurrean izan duen jarrerak ba horrek ba, ere karri du ba, dola baitere kurdu kontxarbadore edo siniestun edo, edo musurman askok ba Ba, ba, lehen behar bat erdoan iboto eman arren, ma, mendik aurrera, edo gutxien ez azken hauteskundea eta e, e, beste alderderik kurduen JDP alderderi abozkatzea. Ai, kurduek e, erizapaldu gisa, berbada aldaketa bat izanen da, honakpene gehiago, e, lege biltzean sartze horrekin? Bueno, ikusteko dago, eh? orain e, badira e, bizpeir urte horbake prozesu bat, bueno, gutxi gora berako bat badela, ez garrilak ere... E, zi zuueten manzuela eta gero arma usteko ere bon erakutsi eta eta aierarazi duela eta eta argi dagoena ikuste dutor deak bat totzela e, gaurragun tokiko sistema ezin zaiola utsi ezaldebattzenmila behar ziund dago eta hiruan eztarritzeko errepublika e, laiko oso zorroz bada ez pixikate frantziaren kopiara eginda, baina baina askoz gogorrago eta eta armadake botere handia izan duela ori nor labei sai jetuzen erdoa anek urte botere eskuratzean hori aldatzen eta eta horre egon zit ezke nolako elementu kolpista horiek eta estatu sakon da hori neutralizatzen, lortu duen neurri handi baten baina konstituzio hori horrein indarrean dago ez, eta eta hori aldatu beharra ados daudenak baina hori zein neurritan eta kurduei zein eskubide emateko eta ba hori or orain egin beharko lanik e, pentsatzen dut e, eskualde osoan Lortzen ari diren boterarekin, ez, ba, Iraken ia independente dira, e, ofizialki izan gabere, bueno, ba, dute e, buruia bezabat, eta bere lurraldelein dira, isidian si ere ikusten ari da, ze experimentu interere, zargarriak ari den gerdatzen, eta horrek badu eragin dira, eta horrek ere beharroa da, ba, baka, Turkia zergatik den, e, zergatik den Turkia korrelako beheldurre, sirianain, kuru dugu izan da, komparazioa, hor e, ba, gertatzen e, justu ere, noraiteko adibide, edo edo izan daitean gelako, e, zera, e, Turkia da begira. Mm. Erri proiektua, Turkiaren erri proiektua, ez da baita espada pasatuko Turkiar egituretatik, beraz? E, alde batetik ez dute gehiago behar bada, zuzik ikusten kurduek, garaibaten helburu hori orain meintz ofizialki, jero bestak auzala da, bon ma norberak aurrez aurreta ezagutzen ditu eneekin e, ba beti pentsatzen zaio ez osillerek nahiago dela bere buruaren jaibi izate, ez? Baina gaur egun badakite egialde hurbilan mogak aldatzea oso zaila dela eh mendebaldeko potere e, potentzien eta babesikabe ba, eta interesan interes handia daudela petrolea asko dago eta beraz hori ez e, zaila ho la baina aurrek eztubla kentzen bueno ba berain proiektu keiego e, udaletatik e, abilatuta E, udaletan botena lortzetik eta horre kurduek badute e, kurduiztengo Udal gehienak bera daude, eta horietako eskotan botu neureko hirurogeita mar, larogei edo larogeita bosteko babesarekin eta sustengoarekin, beraz hori zen da gehiaba daizue e, Udalek behar duten babesa izan eta elkartu da lorgen ezake, bueno, Turkiari e, Turkiaren oinarriak askorik astindu gabere geure burua antolatu eta eta hor ba nola ere. Oinar gutxienezko batzuk nortu alizatea, e, kurdueraz e, ikasi alizatea, torlako beste lehe gauza batzuk. Urti urrutiko etxea, eskertzen zaitugu, goizuntan e, gurekin, e, mintzaturik, kurdistanetaz, eta beste aldi bat ahtea. Ozu, e, eskarek esko.